<laughs> sådan, <laughs> så er vi kraftede med gang Vi optager lidt og optager os Ej, det er for dumt, men det er på vej derhen Det skal gå hurtigere Hvad er der sket siden sidst? Nu er du, vi du, er. Er også randet lidt, va? Nej Vi taler Nej. om ting, vi ikke ved noget om Er du ikke så over ved hjertet, ikke? Det er bare sådan, jeg ser Det er lidt for sygt, det her Hold nu, okay Jeg hedder lige Thomas. Du hedder Martin Nørgaard Hej Yeah, purt Oh. <laughs> det. det var meget, meget aggression i starten starten yeah, Og så blev man også lidt bange for så, det lyde, det sagde Bang! Nej, Ej, du, du gjorde du det, det igen. igen Hvad sker der? Det er fordi du råber på Du er så voldsom oh. Du er syg Det keder ikke Hvis der ja. er nogen, der har mistet trummehænderne allerede nu Så, ja. så vi er kede af det Beklager meget Og lede af det Og fede af det Og det var dance rap er... yeah. <laughs> Kede af det, leder af det og fede af det uh. Det er da vores nye motto Et nyt one-man-show med Martin Nørgaard Kede, lede og fede Ja, det er dig hvor længe kører den fucking Den Det bare lige omkring nu. Åh, oh, nice. Nå, øh, velkommen til. Tak skal du have. Det er dejligt vejr. Det er fucking dejligt vejr. Det kan man hverken høre eller se. Eller man kan godt se det. Man kan ikke høre det. Jeg tror, man kan mærke det. Man kan mærke det på os. Jeg tror, man kan mærke det på min stemmeføring, at det her det er en isærklasse flot ja. dag i København. Det er det. Og det har det været i flere dage. Og jeg... Jeg, har, jeg har taget, taget ikke engang vinterjakke på længere nu. Jeg har sådan en termo vest, uh -huh. og så har jeg en termo-jakke. Nå, der kører er, du vest. Fordi jeg er skovhugger. Ja, har du set min vest? Nej, men jeg har... Nå, det er den der. Ja, det er min vest. Det er sådan en rigtig jægervest. Ja, ja, den er jo købt i Guns and Gents. <laughs> det er den. Guns and Gents. Ja, jeg gik ned i Peder Stoffer, sådan en rigtig smart butik, <laughs> hvor man bare går ind og giver 1.600 kroner for en t-shirt, der står på. Hvordan hun? Øh, det Ja. Øh, og så sagde de, at du kan bare gå op i Guns N' Jens, der har de sikkert også den der vest, fordi der han kun i small, og det var lidt for stramt til mig." Ja. Til min mandekrop. mandekrop. Man, man, man, det var bare ja. mandekrop. Jeg havde simpelthen for få øh, brysthår til den Har du den fået kunne... kraft i din brysthår? Nej, nej, jeg har simpelthen for få kraftigt brysthår ja. til at jeg kunne have den på. Jeg havde ikke fået kraftigt i mine brysthår, det hvar <laughs> det jeg virkelig. Jeg, håber ikke, jeg har ikke kraft nogen steder. Undskyld, kunne lige ødelægge. Nu ødelægger op for Men så gik jeg op i Guns og så havde de bare et shit af jagtveste, fordi det er åbenbart ah. det, det var, en, det var et hot ticket. Men det lyder for Min far går på jagt. Det kan være at jeg skulle ned i den butik lige at ja, finde. Giv 800 noget. kroner for en vest, der er, lidt ikke er en, så varm. Han er lidt af en gent. Ja. Jamen, øh, så kan du give ham nogle gøns. Du kan også dæbbe så vildt der kan du, de har sådan en rifle dernede, som er lavet ud af elfenben, hvis nok. Sådan, den er okay, ja, det... Den er sådan fra 1800, og et eller andet, den koster 1,2 millioner eller altså sådan, sådan en vid. Jeg vil ikke tur skyde med en rifle lavet af knogle. Hvis jeg var på safari i Afrika og havde rømmefuld af så kunne ja, jeg men er derinde. det ikke også bare skide? Direkte ud over savannen Bare mm. pluk en elefant med en æble. Men det, med det gør vi i forvejen Vi plukker dem, altså. vi, vi fucker dyr så meget op jo. Men altså Det har jeg virkelig tænkt over Vi skal jo, vi vi skal jo virkelig være så glade for at dyr ikke har en bevidsthed Tænk hvis dyr havde en bevidsthed Jamen, det... Vi har jo behandlet dem meget værre end Hitler har behandlet jøderne Jamen, Fordi bevist... vi, har ikke bare, vi har ikke bare gjort det i fem år vi, altså, De er bare i camps alle sammen, Nærmest ja. alle sammen i camps Og så slagter vi dem bare De lever sådan lige et år, to, bange, vi nogen lever i tre uger Fuck dem mand det jeg har jeg kilde. faktisk noget til senere, øh, senere i programmet Men det var ret men jeg kom bare, Nu siger du, tænk hvis du har en bevidsthed Jeg tror da måske, de der delfiner, der blev udstyret med dolke Vi snakkede om sidst ja. Det er da meget heldige, at de ikke var helt klar over Hvad det var, der foregik ja, ja, for fanden. Og så på en måde tror jeg også, sådan nogle som delfiner De virker bare virkelig skarpe, når man ser sådan nogle naturprogrammer Altså, ja. jeg tror måske, at de er bevidst om det Men de er bare mere large os De er bare tænker på her. her. De er nogle fuckhoveder nu har de udstyret os med dolke, nu, nu vi, det gider vi ikke være med til det her. Nej, fuck it. Vi tager ud og så hygge. Not vi. my war, not, not my, my war, <laughs> Præcis. sagde de, og så ja. svømmede de flæk. Ja, ja. Godt. Nå, hvor kom vi fra? Vi var der midt i et eller andet, og så ja, tog jeg det, dem helt og Det var ganske Jens. Det var Guns Njens med, med Vesten, og, så, og hvad kom Vesten af? Det var godt vejr, jeg havde kun haft den på, og ja, det jeg ville frem til, det var... Ding, ding, ding, ding. Jeg cyklede i solskin med en sådan lidt sommeragtig beklædning på forårsagtig beklædning på, og jeg svedte. Sådan Det var faktisk så varmt at det er svedte lidt det er, det er en rar tid på året Når det er første gang man oplever det Ja og Undskyld Det var en rigtig det var utrolig så ulikre, vi af i dag Jamen det der. Hvorfor er du så fucking klommer det kan jeg ikke fortælle dig Nej, godt. Det er en forretningshemmelighed ja. øh, Men øh, vi har været i England Det har vi Vi var i London i weekenden Ja Og på, det, var, det var ikke så godt vejr Men det var fedt På hyggetur På rigtig maskotur du Jeg ved ikke hvor masko det var det Drengene var, øh, du, drengene, drengene, 5 du. Seks 5 du. Badekåber. Jacuzzi Spag rigtig mask Ind og se en musical På bøse bare <laughs> bagefter Boom man Too many dicks Sådan Det var Arh, mega Det var fedt. fucking hyggeligt Hold kæft Arh, det var, det var fedt Det var virkelig rart Ja jeg er, altid, jeg er altid lidt spændt Når man sådan skal afsted mange Jeg synes det mm. irriterende Når man er ude og gå At sådan hvis der er nogen der stopper Så går de andre Ja Man skulle sådan hele tiden gå Sådan lidt i midten Og tænke hvor er de ja. Både dem bagved og dem foran Jamen jeg synes det er gengæld Også alle gjorde det Ja, ja, alle var bare dårlige til at gå sammen, fordi man var alt for individualistiske til at vente på de andre Jeg har altid synes det var så retarderet, jeg ved ikke, jeg tror, jeg har en eller anden øh, fobi for at blive væk For jeg har også altid haft det sådan med mine forældre, de skal ikke gå for langt væk, når, hvis vi var ude et sted Men det, Så det irriterer mig bare, når man er sådan i London, det er en gigaby, og der er mm. ikke nogen af os, der ved, hvor fuck vi er Og så står man, så, vi skal alle sammen ind og købe en snack på en kiosk men de sidste to skal da ikke have lov til at komme med tilbage på hotellet sammen med de andre Så kan vi lige så godt bare gå og efterlade ja. dem Jeg synes det er så mærkeligt at man ikke bare lige bliver stående og vente. Jamen det er også mærkeligt Men det er fordi jeg tror ikke Folk der ikke spiser snacks lige så meget som vi gør Synes måske det er irriterende Og skal stå og spilde deres tid på at vente på at Jo jo men vi var det. jo et selskab af 10 mennesker Der alle sammen spiste lige så mange snacks som vi gør Jamen det ved jeg ikke om vi var Jeg tror ikke at han spiser så mange snacks for eksempel Nej men det var heller ikke ham der var slemst til at gå With all his ganus Men det var, men det var sgu hyggeligt alligevel. Ja, var jeg, jeg, var, jeg var allerede lidt sårbar på vejen derover, Fordi jeg havde jo øh, Det kan jeg da godt lige dele med folk Ja, det er da ikke for meget Nej, jeg har haft tynd mave i tre dage <laughs> ja. Og så er der mange der ved At hvis man har haft det Så øh, har man det ikke så godt om i numsen Når det så begynder at lægge sig igen Nej, det kan faktisk være Man kan godt det have kan være drama faktisk. Det man kan godt. have rigtig ondt ja, det kan faktisk. Så jeg kunne ikke rigtig, Og det er ikke så meget fordi jeg vil tale om hvor meget jeg har skidt Det er mere fordi jeg havde svært ved at sidde ned yeah. Altså jeg havde virkelig svært ved at sidde ned i Jeg møder Martin Nørregård i lufthavnen Fredag eftermiddag og han har simpelthen ikke lyst til at sætte sig ned Jeg har heller ikke lyst til at stå op Jeg, og kunne, jeg, i, jeg kunne ikke være nogen steder i lige at stå, og og og er i, det var så Jeg er i hopla. Jeg starter maskulinitetsturen med en, med en kaffelatte Uden alt for meget kaffe i, Og så er det lige et vanilje skud vanilje Og så rørsukker på toppen Sidder lige og føler mig som en rigtig mandmand I min vest <laughs> Og så, så kommer du og jeg kan bare se på dig Du ligner bare en mand der er træt af at skide Fordi du, bare sådan helt, ja. du er ikke sur Du er ikke ked af det Du, bare, du er ramt Jamen, jeg kunne bare ikke være nogen steder. Nej, jeg havde det bare ikke godt nej, nej, i min du egen krop. Nej, nej, kunne ikke lide, at vi skulle flyve, fordi så skulle du sidde ned i halvanden time. Det var ikke radio. Nej, du jeg, stod jeg, op. Jeg prøvede virkelig at koncentrere mig om at indleve mig i de samtaler, der foregik. Men jeg kan holde koncentrationen max 6 sekunder før jeg er nødt til at skifte og stilling. Der er bare igen. sådan en jab i din røg, der gør at du er nødt til at skifte stilling. På et tidspunkt er Talbot hjælpsom og siger: "Kan du ikke sætte dig på din jakke? <laughs> jeg prøver at sætte mig på min jakke, og det hjælper i cirka 4 sekunder. Okay. så er jeg uden igen. Ja. Men det gik over. I løbet aften og så blev alt godt. Ja. Jeg fik to af dine, hvad var det? Hvad var det? Du havde... Træo Træo, for satan, det havde jeg glemt De er ja. så smarte Hvorfor ja, er jeg... Smart. jeg troede kun, at var sådan nogle gammeldags så Ja, man, men det er det måske også jo Jamen, de virker også på numsen, skal jeg ja. at sige Jamen, de virker overalt jo Det er perfekt Nå, men nok om min røv Ja, nok om din røv, ikke? Vi var inde og se Book of morgen. Ja, øh, det er en musical, som øh, dem, der har lavet South Park har skrevet Ja, yeah, Stone Donutry Park, ikke? Ja. For, lige at, for lige, at være, mm. lige at have styr på det i hvert fald det var måske sjov. Ja, det var godt. Men der er ikke nogen af os to, der sådan er super solgt på musicals. Så jeg var Nej. ikke, ikke ligesom mindblown som de andre. Nej, jeg følte mig også lidt udenfor, for jeg var ikke lige så meget op og over over Nej. Og jeg, det også... jeg tror nemlig også, at der er noget at gøre med, at jeg ved godt, det er et dumt kritikpunkt, når man selv har valgt at gå ind i sin musical. Mm. Men, jeg, men jeg har svært ved at se musicals. Jeg har lidt svært ved det også. Jeg har set en queen musical i England også, da jeg var på studietur derovre. Det var fedt, men det var fordi, det var musikken. Ja. Det var en musical, der var bygget op om en masse musik, man kendte i forvejen. Når jeg ser en musical som film i fjernsynet. Det, det, her, det, er, det, kan, det kan være den mest dramatiske følelse ja. om historie. Jeg synes, det er så hysterisk plat. Jeg synes, det er så mærkeligt, de synger. Jeg synes, det er akavet. Og, jeg, er vildt, vildt, akavet, og så nu siger jeg noget, der jeg kommer til at få på puklen af resten ja. af min karriere. Men jeg synes, teaterleveringen... Hold kæft, hvad er det irriterende. Jamen fordi det er kæft, så, det er så, så kunstigt det. det er så kunstigt Og jeg kan simpelthen ikke snuppe det Jeg får kuldgysninger ja. Når jeg ser det ja, Så kan Med sådan et stor falsk plast ja. smil og store håndbevægelser Man har bare lyst til at gå op Sådan er der jo ikke nogen mennesker der er Så var det måske ikke en musical du skulle indse Nej, nej <laughs> men det det, vidste ikke du havde det er jo de helt forkerte det var, Altså jeg ved det jo godt selv. Jeg, har, jeg har set et par musicals og Jeg synes godt det er meget sjovt sådan En gang imellem mm. Men det er ikke sådan noget jeg er til jeg synes, den var god, men det der med, sådan at du ved, den var meget nyskabende, og sådan noget, det ved jeg ikke. Altså, det var sjovere end andre musicals, jeg har set. Jamen, det, jeg synes, var, jeg ikke, det var rigtig sjovt. Der gik bare nogle ting tabt for mig, i, fordi jeg kunne høre altid, Jeg Ja, lyden lyder mig lidt dårligt, ellers så hører jeg lidt dårligt. så var, var jeg var ting, ikke helt misser. med på alle mormonreferencer. Det er på alle måder et helt forkert produkt, jeg kan ja, købt jo. Ja, du er gået helt galt i byen. Ja, men, det, men nej, men jeg var sgu stadig underholdt. Jeg synes, det var fedt. Ja. Men Jeg tænkte over, at, at mormonen, sådan det at vide noget om, det må være mere bredt, al viden, end jeg troede, troede det var, fordi at ja. der var mange referencer, jeg, jeg ved lidt om det, men ikke særlig meget, så der var mange referencer, som så købte jeg bare, hvis de sagde, sådan gør mormonerne, for jeg vidste godt, de er lidt skøre, men ja. hvis du slet ikke ved noget om mormonerne, så må det være lidt svært, og alle grinede bare meget, så det var ja. ret vildt det der med, at alle var, så, var bare klar på enten at lære noget nyt, tage det for gode varer, mm. eller havde referencen. Ja, og det, det, var, var det, var, det, var, det var lidt det første selskab, jeg var i. Ja. Jeg. jeg var heller ikke så klar på helt præcist, hvad det var. Nej. Jeg er godt klar over at det er skørt som du siger og ja. noget med nogle mange koner, og Det ved jeg ikke engang. Er det ikke det de har? Det tror jeg ikke. Det virkede det ikke til at handle om. Nej, så jeg du ved, jeg jeg var ja, anden, jeg det jeg, jeg ved er jo ikke nødvendigvis Jeg ved det ikke. Men vi var på homobar. Ja, oh. det var meget fedt. mødte ja. Hans går på homobar. Ja. Way to be a stereotype. <laughs> <That's perfect. laughs> det er perfekt. Det var fantastisk. Ja ja, det var Jeg blev så glad. jeg ved ikke hvorfor jeg blev så glad. Men jeg mødte ham. Jeg så mit døren, der vi skulle ud og en smøg, og han skulle ind. Og en cocktail eller hvad det skulle. Så blev jeg bare sådan helt hej det er jeg har set hans bilgård. Ja, yeah, han blev so helt stoked. Det var for vildt. Hvor han boede, hvilket han fik sagt lidt for mange gange, synes jeg. Og jeg, jeg blev opmærksom på min manglende observationsskills. Ja, det var det, vi... ret vildt. Jamen, kom, vi kommer ind. Det var må jeg sætte fordi... scenen? Ja, det må du gerne. Der er blevet snakket virkelig meget om, at det her sted det er en homobar. Det her er på ingen nå, nå, men det er tidspunkt ligesom jeg ikke hørte det med, med svømpølen, så... Altså, jeg, det var der blevet snakket om, og det var der, vi skulle hen. Og det var der, vi var nu, og det var fedt. Skal og skal så... lige forklare det med svømmepølen bagefter. Ja, så, så går man ind, og der sidder måske 90% mænd i hvert fald ja. på mannedates. Alle sammen super pæn, alle sammen halvfløtene og smilende til hinanden. Det er helt tydeligvis en homobar. Mm. Alle de ansatte er mænd, undtagen sådan en kvinde eller sådan noget. Nej, nej, nej, nej, der var tre kvinder i baren. Hold da kæft. <laughs> der var mange mænd, og ikke særlig mange mænd kvinder. Ja. Øh... Og du har ikke opdaget, din humorbar? Nej. Men det er også, fordi vi to vi har facet rundt fra den ene kjørste til den anden, fordi vi skulle finde et og eller andet. Og hvordan er det så, du vælger at bestille din drink? Jeg siger... Højt og tydeligt. Jeg siger... Jeg vil gerne bede... Jeg siger på engelsk, I would like er uh, mojito. Yes. Og så Lise. siger hun uh, yes. Og så kigger jeg på Elias og siger, Cos a little gay man. <laughs> Lidt for højt. Lidt, Lidt for, for, interesserende. for højt. Men heldigvis var der, blev der ikke af det ikke taget notit til det. Men der stod man også bare og tænkte, Dude... Jamen, og det havde jo været virkelig forkert, hvis jeg nej. gjorde det for at provokere, men jeg var jo ikke klar over, at jeg trodte på nogen. Nej, nej, nej, overhovedet ikke. Du trodte jo heller ikke på nogen. Nej. Det var jo ikke meningen, at du mente, at det var Fesen, der drikker mojito, og det var Fesen, der var bøsse. Det var nej, jeg havde det. jo ikke sidde og hygget mig på en bøsebar, hvis jeg var. Altså, bøsehader. Nej, nej, nej, nej, så havde du ikke skået derind, jo, sammen, med ja, sammen med dine venner. Som alle mine Ja, Som med dine fem komplikationer. <laughs> øh... Nå, men det med svømmepullen, det var fordi, der var jo en spa, hvor vi var nede og hygge os, ja. Og swimmingpool. Og alle havde åbenbart snakket om at i hvert fald dig og Talbot, som jeg gik med, i havde snakket om at man måtte ikke springe i, fordi Det var det bare... fordi der stod no diving. Ja. Og så gik jeg undret mig over om det betød at man heller ikke måtte få hovedet under vandet, hvis nu der var vildt meget i eller ja. sådan. Og så gik vi bare og snakket om at det var mærkeligt. Ja. Men så siger Talbot: "Nej, men det betyder bare at du må ikke hoppe på hovedet i pølen." Ja. Fordi at der kun er en er ja. dybt. Jeg har gjort det. jeg har ikke hørt det. det, ikke hørt det. Nej, jeg har ikke gjort det. Øh, det jeg tror måske, da jeg var derude, at jeg ubevidst, underbevidst, har set det der skilt med, at du ikke måtte hoppe i, men det tror jeg, jeg har set det som du ved, du må ikke hoppe i, du må ikke lave bomber don't create a fuss ja. og så ser jeg det er nærmest kun os, der er der, og så sidder der nogen over i boblebadet, så jeg tænker, jeg døber bare lige i, sådan du ved, ikke et hovedspring der plasker helt vildt men det der, hvor Nej. man bare står på kant og så læner man sig lige i, og så siger det bare plump så... du vil bare lige vise, hvor nymfet du er jeg vil gerne lige være nymfe, og, komme, og jeg, jeg tænker, åh, det bliver rart. Og så gør jeg det, mm. og så er der bare en meter og tyve til bunden, og så smadrer jeg bare mit hoved ned i bunden. Altså jeg kunne seriøst have brækket min nakke. Det var så vanvittigt. Jeg fik simpelthen det største chok. Og så gør det virkelig rundt oven på hovedet, og finder jeg ud af, da vi er kommet tilbage på hotellet, at det bløder fra mit hoved, det bløder oven på mit hoved, så der ja. så er sådan en stor klump blod i mit Vi lå i hver vores respektive dobbelting, og ja. du, du tager din hovedpude op og kigger på den og siger, ja. det er det, ja, det et er det hotel, hvor der er blod på pudebetrækket, ja. for der var ikke, du troede, det var nogle andres blod. Ja. Og det, det troede mig så... kom... til at tænke på, jeg slog mig jo ret hårdt. Ja. Og det skal siges bagefter, jeg var ikke bare en idiot, der bare hoppede videre. Jeg satte mig lige i vandkanten og tænkte over, har jeg fået hjernerysselse, har <laughs> jeg svimmel, har jeg kvalme og alt sådan noget. Ja. Og efter sådan 10-20 minutter havde det fint, og efter en halv time havde jeg nærmest glemt det. Der, kunne jeg kun, der tænkte jeg over det, hvis det lige gjorde ondt. Og det gør rigtig ondt oven i hovedet, men det mm. gik sådan i sig selv. Og så fik jeg rigtig ondt sådan ned på ryggen også. Men det er blevet bedre. Det er bedre, så hvis det bliver ved med at blive bedre, så går jeg ikke til lægen. Nej. Det ved jeg ikke, om man skal. Men jeg, jeg kan huske sådan en halv time, time efter, der var jeg sådan en rimelig paranoid over, at... Det var ikke sådan en nærdødsoplevelse, hvor du ved, man var lige ved at dø. Ej. Ej. Fordi det var ikke en oplevelse, men... Jeg var lige ved at dø. Altså jeg kunne bare have brækket nakken. Hvis mm. jeg bare var hoppet lidt mere på SAS i, eller lige har ramt lidt uheldigt, så kunne jeg bare have brækket i nakken, blevet lam eller død. Det var så vanvittigt. vi druknede. Bare ja, Tænk på hvor lidt klar vi andre var til at redde dig. Der var ingen af jer der var klar til at sige CPR eller noget som helst. Hvis jeg lige faldt i der og så lige noget druknet ja, det er færdigt. Det kan jeg huske. Der havde sådan lidt par over ting, hvor man tænkte det skete jo ikke. Vi var tæt på. Det var fandme tæt på. Det var fandme tæt på. Ja. Det er æm, også fordi jeg var, var idiot, skete, Fordi jeg også? var en idiot. jeg ikke. fordi jeg blev læst men jeg følte mig så dumt bagefter Fordi ja, så, så kommer man op og går rundt Og så kan man bare se om der hænger alligevel bare skilte Hvor der står her no diving Og der kun er 21 til bunden Ja Nej det var ikke helt genialt Ej, Det, det kan vi jo hurtigt Det var rigtig om. dumt Det var rigtig dumt Men altså, bortset fra det Så synes jeg fandme det var en øh, Det var altså rart at komme lidt væk Og lige over og se noget andet Ja det var sgu meget fedt Og så bliver jeg bare sådan helt London er fandme en stor by altså. ja, det er jeg, jeg bliver næsten by. helt melankolsk, Når jeg kigger rundt Og bare okay Der bor dobbelt så mange mennesker som i Danmark ja. Hvad laver de? Ja. Hvad laver de alle sammen herinde i den her by, hvor alting er så højt, og der, der, det, det er så altså bare så fremmed for mig? Ja, men det er så stort, at man kan ikke undgå at forsvinde lidt. Nej. Du skal virkelig være stor og for før at du er en del af mange's bevidsthed. Ja. Men det skal man heller ikke lade sig definere af. Nej, overhovedet ikke. Det er slet ikke så meget. Ja, men det er rigtigt, men det er heller ikke så meget. Det, det er bare mere det der med, at det, det er så uoverskueligt. Ja, det er så også en... nemt nok at blive enig med sig selv, om det er uoverskueligt, når man kun har været der to dage. Ja, ja. men bare når vi står ned den der tube station der og kigger på stoppene og der bare er 840 millioner stops <laughs> hvor der er hvad er der, 12 i Danmark med S-toget og så er der bare ja. Ja, ja, det så kan du bare køre med -tog en hele dag og stadigvæk være i den samme by ja. slap nu af ja det er helt vildt det er helt vildt det var vi skulle det var jeg på røven over men det kan jeg godt forstå like a little game man like a little game man øhm, hvad er det du vil snakke om med hensyn til insekter Jamen har vi snakket om kunst? Jamen tænk, vi kunne lige tage en sægter. Okay, men det kan vi godt. Hvis Jamen, det er okay. Det kan vi sagtens. Jeg kan godt lige uh, riste det op for dig. Ja. Fordi uh, jeg vil godt lige starte det ud. Har du egentlig sagt til folk, at de skal stille spørgsmål? Ja, ja, ja. er ikke gang. Er no, no, no, no, no. Jeg vil lige starte ud med en artikel, jeg lige har fundet på Politiken i dag. Ja. Yeah. Fordi den, uh, tænk, så, uh, så kommer vi lidt elegant over i det, jeg vil snakke om bagefter. Uh, der er nogle forskere, der har opdaget en ny uh, kæmpe udderkop. Okay. Fedt. Øh, Super fedt. I Sri Lanka... er jeg håbet på. Ja, præcis. Det er lige det, vi går lidt efter. Ja. I Sri Lanka, der har man fundet en... Og ikke bare en kæmpehederkop. En giftig ja. og hurtig, en giftig, hurtig farvestrålende kæmpehederkop. Er der et billede af den? Der er et billede af den. Og den det ser øh, ud. Jeg vil sige det sådan her. Den, når den er størst, bliver den på størrelse med et voksen menneskes ansigt. Og den wow. er dødbringende giftig, og den ligner... altså. Den ligner bare, at den har to gigantiske fortænder lige ja. midt i okay. det, der kunne være et ansigt. Og det, jeg synes er så fedt ved det her, det er, at vi stadigvæk finder ting, der er ja. store. Altså nye store ting. Ja. Jeg kunne forstå, hvis vi havde fundet du ved, noget ude på noget dybt hav, hvor vi aldrig har været, eller en eller anden lille bakterie eller sådan noget. Men ja. et stille og roligt en edderkop en på størrelse med et ansigt, som Man, inden det er vildt, den er lige så stor som et ansigt. Jeg kiggede lige op på dit ansigt, og så tænkte jeg bare, what? Hvis der sad et der? Så vil jeg være død Jeg vil skrige. Også. Jamen jeg kan, ikke, jeg kan slet ikke. Jeg har, jeg kan ikke engang. Jeg har så ar meget forbi, at jeg ikke engang kan sige ordet. Så slemt er det. Og det er bare det der med at finde noget stort. Så har vi lige fundet en ny abeart på størrelse med en traktor. Ja. Det, det, det er så vildt. Det ville være for sindssygt. Det var min ven Flemming. Han skulle bare ud og starte sin traktor. Så, så sidder han bare og, en øjlen, og så opdager han, at det er ikke en traktor det her. Det er en abe. Jeg sidder abe. op i en ny abe. Det er jo en abe. Den kan pløje. Det er så vildt. Den lystrer som en traktor. <laughs> Jamen, det er jo ikke... What? Det er jo for vildt. De har fundet det i et gammelt, et gammelt uh, hultørt træ ved en uh, ældre hospitalsbygning. Så de har altså stille og roligt bare fældet en gammel vesten træstub ved siden af et hospital, og så ligger der bare et edderkop på størrelse med et ansigt an. Oh, ja. Og det er bare det, jeg vil sige med det her. Det er, Elias, hvad vil du sige til... Hvis du kunne få tilbudt sådan en æderkop øh, at spise, når du var ude at spise, hvis du tog på restaurant og der var en, der kom og sagde, kunne du tænke dig, at dagens specialitet, det er en kæmpe ansigtsedderkop, stægt i smør? Smørstægt? Smørstægt Vil du have det? Øh, jeg vil nok være nødt til at vide lidt om, hvordan konsistensen var. ja. Øh, sådan noget med for eksempel spiser man den bare helt, ligesom man gør med nogle rejer og krabber og, sådan, og Så spiser du bare det mm. hele røv, Røvhul ja. <laughs> og ansigt og hoved og hjerne og pig. Det hele pivotret rydder bare lorten. ned. Og så kvæser du det bare til en stor klump lort, mm. gødning, skrov pis ind i din mund. Og så er der nogen, der synes, det er lækkert. Men det kan jeg ikke. Nej, det gør man nemlig an på insektet. Hvordan vil du have med at spise insekter generelt, sådan alt fra myre til myre? Ja, ja det vil jeg have det rigtig svært ved. Okay, for jeg synes, de er ulækre Og jeg tænker, de er så små, at jeg bliver nødt til bare at tage hele pivotret ind. Og det Men kan jeg de ikke. behøver ikke være levende, Nej nej, men det der med, at de er så små, så jeg bliver nødt til bare at æde ja. hele pivetøjet. Men grunden til at jeg spørger, Elias, mm. det er fordi, der er en ø, ny bbc dokumentar hvor der er sådan en ø, gastronomfyr, der har rejst lidt rundt, ja. som nu siger, at ø, vi kunne faktisk redde verden, hvis vi begyndte at spise insekter. Fordi, Nå. Ja, men jeg synes faktisk, det er spændende mm. at redde verden. Det er måske også meget sagt. Men vi kan i hvert fald ø, eliminere nogle af de der fødevareproblemer, fordi ja. der er stille og roligt 40 tons insekter per menneske på planeten, og insekter er jo vildt hurtige til at formere sig, så det er ikke sådan noget, du bare lige løber tør for, Nej. og der er ikke nogen, der sådan har følelsesmæssigt bånd til insekter, ligesom man har til pattedyr og sådan noget Nej. og der er rigtig mange øh, hvad, hvad er det, der står, der er over nu skal jeg lige finde, der er over tusind forskellige insekterarter, som er spiselige og som er helt fine at spise for mennesker og som giver os det, vi skal have i protein og sådan nogle ting øh, og det behøver ikke kun være altså, nu, nu er der et billede af en tarantel på artiklen, og der vil jeg nok også sige at det har jeg ikke lyst til men sådan noget som røde myre, det skulle være vildt godt. Og så tænker jeg bare, hvad nu, hvis, altså, hvis nu mit besluttet for at nu prøver vi sgu lige det der med insekter, så behøvede man jo ikke få en skål bare med røde myre, der var varmet. Man kunne jo, altså godt forestille sig, at man kunne lave sådan noget rød myre bøf, så man lavede sådan noget, der så lækkert ud. Jeg, skulle og... lige jeg sad lige og tænkte nu, jeg sad og tænkte, hvis jeg skulle prøve det, ikke, så ville det være noget med en masse krydderurter, mm. og lidt olie og nogle grøntsager, og så simpelthen hak det i en kødmaskine. Ja med nogle insekter, så det blev til en insekt, grøntsagsfars. Jamen det er jo en, det det er jo en glimrende idé. Men prøv at forestille dig, det var det, man gjorde i stedet men, for at have ej. så meget øh, spild på... Hold kæft, jeg skulle vende mig til det. Ja, men ja, det siger man jo også kun, fordi vi har vendt os til at spise bøf. Jamen er du sindssygt, man skulle vende sig til ikke at spise en god bøf, men spise fucking insekter, mand. Men man behøvede heller ikke skifte helt ud. Man kunne godt forestille sig, at man kunne spise en god bøf en gang imellem. Ja. Men, men altså bare sådan noget Nu nævnte du selv rejer Og du ved hummer og sådan ja. noget Altså det er jo ulækkert Jeg synes det ja, er ja. mega ulækkert At få sådan en hummer på en tallerken Og så kan du bare se Nå det er det helt dyr du kan sidde Jamen, Jeg har for en set af. så meget spise med prise på det seneste Og de smadrer bare så mange hummer på det program Hver gang de slår en hummer ihjel Jeg synes det er forfærdeligt ud Det er at ja. man stikker sådan en kniv ned Gennem hovedet på den Og så flækker den ned Så ansigtet bare sådan skræller halvt af Og så løber der bare hjerne ud Det er slet ikke lækkert Nej, det er slet ikke lækkert. Men det er vi vendt os til. Modsat køer, som vi bare vi skyder i hullet. <laughs> ja, ja, Vi bare hugger hovedet af dem med en machete Det er mega, um, mega lækkert. Men jeg har det også lidt svært med det der med krab. Fordi jeg tror, det der med Skelettet er udenpå, det gør det lidt ulækkert Det der med, at det mm. er indmaden, sådan en helt blød hult. Ja, det er rent nok. Det er virkelig ikke særlig godt til hverken hum og rejer eller sådan noget. Fisk men, er Men, blevet men bedre igen, til. altså hvis wow. det, hvad skete der der? Der sker et eller andet. Vores lyd falder ud. Undskyld. Den, den skifter sådan fra side til side. Det nikker, J. Det totale mixer, det her. Så. Nu er den tilbage. Nu er den tilbage. Ja, wow. Nej, nu, nu er den ikke tilbage. Okay. Det, er vi... det her ville jeg ønske, vi kunne have klippet ud. Jamen, jeg ville da ønske, at det her det er ikke fucked sådan op. Nå, hvad sker der her? Nu tror jeg, for at få det der fra hinanden her. Ja. Sådan der. Sådan der. Stil nu... rolig. ja, det roligt. Nu no, er det okay. godt igen, mand. Fedt. Tilbage øhm. til en snakken Men vil du kunne spise en tekner? Ja, hvis de var. Der er jo masser, der gør det. Altså, jeg er helt med på, at jeg har ikke lyst til at sidde og tage en levende græshop. Mm. Det er der, man ser i fjernsynet, når mm. en eller anden mand skal være en mand. Ja. Og se også. Det det, det, er jo bare, det er jo bare for at gøre det. Mm. Men hvis det var sådan en altså, han nævner her noget med røde myrer der smager lidt i citron og sådan, noget. hvis det var sådan noget, altså lidt af piss jo. Nej. Ikke piss. Men også sådan nogle øh, Orme og sådan. noget Altså hvis det var hvis det var lækkert nok tilberedt, så tænker du ikke over det længere, så er det jo ligesom alt andet, vi spiser, som man bare har vendt sig til og synes er lækkert. Altså sådan en, sådan en har det virkelig rege, ligesom eller en med insekter. Jeg synes noget. virkelig, at insekter er øh, svært at anse som en fødevare. Jo, jo, men hvis nu du fik at vide, at det her er på ingen måde dårligt for dig, det er på alle måder godt for dig, du hjælper planeten ved at gøre det, og vi kan lave det på en lækker måde, så det smager godt, og du virkelig vil synes, at det er en rar oplevelse, ja. så behøver man jo ikke sidde og spise, du ved, at tage en på pin der lige var vendt Men de... på den måde kunne vi jo også bare sige, at fremover alle proteinstirks er bare lavet 50%. af 50% sæde. Du kan, ikke smage det. du kan ikke smage det, og det er virkelig godt for verdens befolkning, og det er totalt billigt, og det har alt ej, det, du skal bruge. Nej. Jo, fordi det, det er totalt naturligt. Det er noget, der kommer ud af pækken, og hvis ja. du ikke skal bruge nogen til at gøre det gravid med, og der måske er meget protein <laughs> ah, i det, du bare, du er bare, Det er jo ikke, det, er jo, det er jo kun, fordi du synes, det er ulækkert. Ja, ja men, men det, er det, jo, ikke, det er jo helt det, ret, det er jo, det er jo ikke det, ulækkert. det samme. Det er, det, samme. det er da ikke det samme at spise en melorm, der er gjort det lækker, og så sidder og ånder ned, ned i en koppen. Det er da smukkere at ånder ned, ned i en for fordi så slår du ikke noget hjælp ud over de ting, du selv har skabt. Ligesom at spise en baby. Det er jo kun forkert, fordi at it's frowned upon. Men i princippet kunne du bare opfoste din, altså en hel familie af børn, og så når ja. du var 30, så havde du 20 børn, og så vidste du, nu skal jeg bare slagte en hvert år, komme i frysen, og så lever vi af det. En du hel, hørte det her. En hel sommer. Nå men det er jo ikke et argument Nå men det What up Mr. Du... North Korea Nå, er ikke, Det er jo ikke et argument Det er jo kun fordi du synes det er ulækkert Ja lige præcis Det er jo, det, on, det er jo ikke ulækkert Det er jo naturligt Ja men det er sædet også altså, ja, ja, men Hvis så... en hund mangler lidt mad Og den finder en lort Så spiser den den altså, Det er jo ikke ulækkert Ej, men det er jo bare du... mad. Okay så lad os stille sådan her op Der er ikke mere mad tilbage i verden Der er en kop sæd Og der er en kop grillstægte røde myre Hvad vil du helst have Hvis sæden var min egen Havde taget den Okay så er så jeg tabt Der havde jeg taget myrerne. Hvis jeg kunne godt mig til Et bedre liv det prøver jeg stadig. Hvis jeg kunne, øh, hvis jeg kunne brødføde mig selv ved rent goggeri eller spise insekter, ja, så, så tror jeg, jeg vil blive klar med Elias. Klar med godt Elias. Det tror jeg du har været et stykke tid før. Mm. Jeg, jeg skulle vende mig til det jo. Ja. Optræne mig selv i at kunne producere den mængde der jeg sad. Mener du virkelig? Mener du virkelig helt seriøst, at hvis du fik valget mellem en kop grillstegt røde tismyer, som du fik at vide, det var sunde for dig Det var mm. en dejlig spise, og det smagte faktisk lidt lækkert af citron ja. Og de var lidt crispy i det Og så stod der en kop Nej, af... nej, nej, nej, så står der en, en sperm shake Den smager af vanilje Den er helt tyk, der er 50%, der er måske 30% sæde i Og så er der 70% vanilje i Så den er blendet, <laughs> og det er din egen sæde Det er slet ikke farligt, det er super godt for dig Og det er ligesom en god vaniljemilkshake. Du vil ikke ane, der var sæde i den Ja, så ville jeg hellere have den Okay, så synes jeg, vi skal lave en restaurant, hvor man kan få begge deal. <laughs> så står du i køkkenet hele dagen. Ja. Yeah. Jeg står bare og lokker myrer til at gogge med de kopper. <laughs> står og gogger ved siden af de der myrebokse ude i restauranten. På Vi skal have flere retter. I'm giving it all she's got, captain. Åh oh, gud. Ja. Åh oh, gud. Den skulle jeg jo aldrig have åbnet. Jeg troede det her var en virkelig virkelig god idé, det er fordi jeg bare jeg vil jo så gerne. Jamen, jeg tror, det er en rigtig godt, god idé. Det er simpelthen bare fordi jeg prøver at få dig til at forstå, hvor svært jeg har det med insekter. Jeg synes oprigtigt talt ja. det er jeg får kvalme, og hvis jeg sidder og spiser noget lækkert, så det Hør prøv lidt på at Hvis jeg sidder og spiser noget lækkert, ikke? Eller bare spiser en is, eller ja. et eller andet, og jeg så ser et naturprogram, hvor der er øh, en kameleon, øh, der lige stikker den der lange klamme tunge ud, rammer et, et fireben eller hvad hvor fuck det er, og så tager et firben, et insekt. Sådan en med ja. store vinger og sådan noget sådan en møl eller sådan ja, ja, ja. Noget. Og så er det bare ja. ind i munden. Man bare kan bare ikke se de der vinger, der stikker ud. Jeg er nødt til at stoppe med at spise, for det er så ulækkert. Jamen, det er jo ikke sådan, du skal spise. Nej, men det er tanken om, at det er det, jeg spiser. Okay. Det er også derfor, man ikke kan spise fra græ, hvis man ved, hvordan de laver det. Jamen, du, hvis, hvis, man, det. hvis man virkelig ved, hvordan man laver alt mad, kan man jo ikke spise det. Nå, man ikke... Nå, men du ved, der er forskel på, om du gør dit bedste ved at købe så meget af det gode kød, du kan få. Og så... Resten af tiden, der køber du det kød, hvor de virkelig udnytter dyrene. Ikke? Men mm. det er, fordi det er ikke mig, der har skabt det her samfund, så man kan gøre det bedste, man kan inden for det. Jo, jo. Men, ja. Men prøv, chili, chilistægte græshopper, Elias. Det lyder ja. sgu da meget lækkert. Nej. Det lyder sgu da meget ikke. lækkert. Overhovedet ikke. Det lyder pisseglant. Men altså, ja. jeg ved da, hvad vi skal have næste gang. Der bliver det da bare den store Martin Nørgaard får lov at æde sin egen røvreps med chili på quiz, hvor jeg bare har en sæk, der kan med til dig melorme og pisser lov, og så få lov at sidde og æde det, mens jeg sidder med en rigtig stor sperm så skal vi se om det kaster op <laughs> først. Ah, det tror jeg måske bliver dig Ja, det tror jeg ikke Mr. Sperm Lover Nej, nej, nej, nej, nej, nej mm -hmm. Det er din vanilla shake altså, er En rigtig vanilla -shake. Sommerfuld laver ikke også ja. Der er mere protein og jern i, end den samme mængde uh, bøf men du kan ikke overbevise mig med argumenter om at der er gode ting i det. Jeg Nej, synes stadig jeg det. Jeg kan klamt. godt mærke at jeg har talt. Jeg står jeg... slet ikke hvorfor du ikke kan se sæderargumentet. Hvis du synes det er så ulækkert, men så kan du ikke spise det. Og jeg synes insekter er så ulækkert. Jeg synes de er så fucking klamme, mand. men jeg hader dem ikke. Og hvis jeg har en flue ind på mit værelse så prøver jeg for så vidt at få den ud hvis jeg finder en æderkop min kæreste vil altid dræbe den jeg er typen der går ud og ja, folder jeg folder altså for et stykke papir ja. finder et glas så den kan kigge ud når jeg fanger ja. den så den ikke går i panik sætter glasset ned over den papir inden under går ud finder et sted hvor jeg kan sætte den ud hvor den ikke bare kravler ind igen en lille busk eller noget Hvor jeg tænker her kan du lige finde dig selv igen hygter jeg respekterer deres ja. liv der er, du ligesom, så meget. Øh, der er du ligesom min mor ja. øh, og der ved jeg godt Der ville jeg da også ønske at være lige som dig og var øh, i parkrespektion og fastlud ja men den den Jamen, det gør jeg ikke lige med at Nej, jeg gør det med... Oh, nu er der også reklamer. Ej, det, skal det, er. Er, det er det store det, er det, panik -rausen panik -rausen det jeg på den her. her, fordi så gør den ikke det igen. Det var bare en mand, der sagde, at min virusprogram var opdateret. Ja, men hvad så, hvis man fandt ud af, at... Øhm, hvis høns fik en helt bestemt form for foder, mm. hvor der var noget, de ikke kunne omdanne i, men vi kunne omdanne, mm. plus noget, som de kunne omdanne i. Når de så fik det foder, når de så sked... Ja, så, keep var going, det, keep going. så var det ren protein ja. Der var ingen affaldstoffer, ingen giftstoffer i. Vi har simpelthen lavet en cocktail, som der gjorde De sked ren protein I form af sådan en tyk Så det var paste. ikke længere ammoniak i øh, hønse B De skider ren protein Det var en, en protein -shake. De skider bare protein ja. Og det er, det er jo for så vidt Det vi vil betegne som lort ja, ja. Men det lugter ikke af lort Det smager ikke af lort, men det er kommet ud af røven på en høne Den han har skidt det ud og det ligger bare i den der store lagerhæl. Så fejter det op med nogle store maskiner, kommer lige lidt husbladser og lidt olie i, bang, ja. så har du der en snackbar, som er fucking <laughs> boss. Ah. Det er tre bider, og så skal du ikke æde resten af dagen. Det redder alt i verden. Hele verdenssituationen har ændret sig, fordi man kan ikke dø af sult længere, fordi det er simpelthen for billigt at leve. Mm. Vil du spise det? Jamen, det ville jeg da måske prøve. Jeg ville jo ikke synes, det var lækkert. Nej. Men, det er fordi, du synes, det er lige tilpasset blikkert. Ja, men det er da også bare egoistisk et eller andet sted. Men alt, vi gør, er egoistisk. Jamen, det er jo ikke et argument for at blive ved. Nej, men det er jo heller ikke et argument for at stoppe. <tryk> ah. Nej, det er det, du der er selvfølgelig har ret i. Når man sådan det der med... Jamen, jamen, nu så jeg bare lige i går, du ved... Det er totalt egoistisk, at, at vi ikke bare spiser røvklamme ting hver dag. Fordi det vil være bedre for planeten. Men okay, så, så, så Nej, start den Nej, fordi grøntsager og sådan noget... Altså, det er jo, nu skal jeg heller ikke sidde og lyde, som om jeg er vegetar Det er jo slet ikke det Det var bare fordi, jeg synes, det var ret interessant Jeg vil have nemmere ved at blive ved du hvad? Jeg 40 bare, tons insekter på menneske ved du hvad? Fyr Elias. den af, gør det der med de der insekter Så bliver jeg vegetar Det vil jeg godt kunne Jeg vil godt kunne blive vegetar og så nyde mit liv <coughs> Jamen det kan man da sagtens Det er der masser af mennesker, der gør Ja, men sådan, du ved, det er stadigvæk Du er så dum, mand Det er du så dum? <laughs> det kan man da sagtens, det er der mange mennesker, der gør Jamen nu snakker jeg om mig jo Du er så retideret Stop. Det... Du... Den bøvs gjorde ondt i dine nyrer. Var det en sædbøvs? Ja. Vi skal videre på den her en sexsnak, fordi det kan der godt mærke. Det var der. Da... Hvor lang tid har vi opkaldet? Det, skulle... ja, det jeg lige vide. Ja, det er sgu være... Nu skal jeg kigge. Hold da kæft, en halv time. Okay, men det er fordi, så synes jeg måske, at vi skal tage quizzen for lige at leve det lidt op. Er det en god idé? Yes, det er en pisgod idé. Øh, skal jeg lige præsentere quizzen? Det er ja. fordi, det er sådan lidt billigt det her, men det er fordi, at... Nogle gange så skal man ikke tænke over At man, åh oh, nu ringer Karantofi Det er altså ked hvis du hører det her Karantofi jeg kan simpelthen ikke lige tage den nu Og så ringer jeg tilbage til dig senere Ja Så er det Nu er vi nødt til at vente Til Karantofi ikke tager den Se hvad der er Du må ikke sige hvad det er Det er, det er, ikke milde, det er et billede af Karantofi ja. <laughs> Karantofi hører jo ikke det her til dem der ikke ved hvad Karin Sofie er Karin Sofie er Det øh... er min booker Og han skal jeg lige have ringet til Jeg er rigtig ked af at jeg ikke ringede til Karin Sofie ja. Men jeg har lige været ophængt Og nogens mormor er død Og sådan noget Det har lige været Der har været travlt ja. øhm... Det er en øh, Hvad hedder det? Man kan få sådan en app Der hedder Akinator Som øh, først startede Som sådan en internetportal Hvor man øh, Går ind Det er nærmest et spil en quiz, hvor mm. du øh, en, en internet guru ligner det nærmest Stiller dig en masse spørgsmål Og dit job der er at tænke på en kendt person En fiktionskarakter eller en rigtig person Og så stiller den der nogle rutinemæssige spørgsmål Og så gætter den på hvem det er Og den gætter det ret ofte mm. Og den kan gætte Jeg tror måske den kan gætte mig Ja Skal vi prøve at se om Skal den vi kan gætte mig sådan, kan det? Altså jeg tror det er ret langt væk er det, det, er det ikke også ret selvoptaget? Elias? Bare sidde der og tro sådan en app. Jo, men det er det vi har aftalt. Øh. Men jeg tror, <laughs> ja. at, skal vi lige starte med at vise hvor god den er? Ja, vi, vi har, ja. Vi, vi starter jo. lige med at vise hvor god den er. Det er ligesom tv-køkkenet. Vi har jo faktisk snydt lidt, fordi ja, vi, vi har prøvet et uger den før. Siden, der prøvede vi den, og jeg var blown away. Ja, og jeg ved kan... godt det er sådan lidt billigt, men til jer der ikke kender den, you're in for a treat. Øh, du tænker lige, og du skal ikke vælge en, der er alt for svært. Du skal bare vælge ind som man typisk vil vælge. Sådan lidt en udfordring. Ja, okay, så væl. Øh, ja. Jeg har valgt en Den stiller spørgsmål på engelsk Jeg oversætter så godt som jeg kan Ja Er det en kvinde? Nej Er det en ø, rigtig karakter Eller en fiktionskarakter? Det er en fiktionskarakter Er det et dyr? Ja Har den tøj på? Nej øh, Går den på to ben? Nej Er det en hund? Nej har den fire ben? Ja Okay, nu er den lidt dårlig, faktisk Synes Ej, jeg nej, nej. Er det en løve? Nej Er det en kat? Nej Okay, nu er den dårlig, synes jeg Nej, nej, nej, nej bliv ved Taler den? Ja Er den tyk? Ja Hvad fanden er det? Nå no. no, Er ikke. det en elefant? Nej Og <laughs> nu tænker han rigtig hårdt, det her synes han er svært Er den fra Afrika? Ja eller det, ved, ja, det er den jo i i den film. Er den med i en Walt Disney film? Ja. Du tænker på Pumba, gør du ikke? Ja. Ja, jeg har. Ikke, <laughs> det er, er mig, nej, det mig der Nå. gætter det. Se, den har ikke gættet det nu. Nå, den har ikke gættet det nu. Pumba. Den, gætter, den, den nu. gætter det også på Pumba. Det er for sindssygt. Jeg synes stadig det er vildt, at den kan, at du ved, kan komme ud af så mange. Jamen, det kan, godt være. det kan godt være. Jeg synes, den var lidt dårlig den her gang. Nogle gange klarede den jo på fem spørgsmål. Den gættede det. Første gang, vi lavede den, øh, det var, da vi, vi karrierede den på radio. Der gættede den Gandalf vanvittigt hurtigt. Ja, og den ja. gættede svampen op på firkant efter sådan noget to sekunder. Ja, det var helt vanvittigt. Okay, skal vi prøve at se, om den kan finde mig? Ja. Jeg har ingen idé, om det, er, om det er for lidt. Okay, wow. Første spørgsmål. Er det en dansker? Ja. Er det en pige? Ja. Ej, nu tænker han langsomt, det er så altså ked af. Kan du ikke lige snakke? Jo, øhm, Elias er ikke en pige i virkeligheden. Nej. Det var bare noget, han sagde. Er din karakter mere end 30? Nej. Mm -hmm. Er det en populær karakter? Nej. hvad? Er du det? Ved den det? Jamen, jeg prøver at trykke yes, bare for min egen skyld. Ja. Har du noget med sport at gøre? Nej. <laughs> ikke det Fra et reality show, der siger jeg nej, selvom jeg har været med i et. Og det er fordi, så vil den begynde at Hvad er det for gen... reality show? kommer uh, Comedy Fight Club. Nå, men det er jo ikke så meget realitet. Det. Singer, songwriter? Nej. Det er ikke rigtigt. Øh, har han brugt ind? Uh, Had your character become famous thanks to the internet? Men det har jeg jo lidt, men jeg er jo ikke en internet ting. Nej. Men må du godt sige nej? Må jeg godt sige ja? Det, det må du også godt, men tror du ikke, at som udgangspunkt har du vel været i. Men vi færdighed. prøver at sige nej så. Okay. Prøv at sige nej. Der er langt derhen. Det er lidt vildt, hvis en mærkelig ting kan gætte, det synes jeg. Mm. Øh, bror eller søster, har han det? Ja. Men det ved, det ved den jo ikke Den ved jo ikke, at jeg har en bror Nej, så skulle det, det være kan den en ikke kendt vide. bror ja, så skulle det være en meget kendt bror Har jeg en øh, ældre søster? Nej uh, nu tænker han så Er nu bare sådan inde i, i Fiskearkivet stamtræer? Er jeg royal? Nej Ikke rigtig Åh, oh, nu han tur ah. Æh, Kender du karakteren personligt? Ja Ja Æh, Karakteren i din familie? Jeg var i familie med mig selv, ikke? Ja det går, siger vi også ja Er din karakter yngre end dig? Det kan han ikke være nej. Den kan også gætte på kæreste for eksempel. Det prøver på et tidspunkt Hvis du tænker på din kæreste Og svarer som om det er din kæreste Så gætter den på din kæreste Det er jo også genial. Is your character's first name the same as yours? Nej Jo ja, det Men sagt, er. Så nu leger jeg af dig ikke? Ja. Eller min storebror Do you have the same parents as your character? Yes nu, nu, er den på vej, nu er den på vej væk det Er der på vej til noget familie? Does noget your nu? character have two eyes? Yes Is your character <laughs> On you? Yes Hvad betyder det? Is your character As old as you are? Yes Nu gætter den jo på mig selv ja. Yourself Har din karakter fem fingre? Har din karakter boet i Italien? <laughs> Nej Hvor kom den fra? Er din karakteres nationalitet italiensk? Nej Nu er han helt fucked jo Hvem det? Er din karakter en del af Mallrats? Nej Okay, hvad sker der? Han har fået en jernblødning Lamboen er, er død Er din karakter er italiensk? Nej vi har, ja, vi... Er det en svensk karakter? Nej Kom nu Du bladet okay. at være så god Nu gætter den ud fra det I lige har set os det er den eneste, det kan være. I think of your shadow. Okay, måske vi lige skulle... Det er ret vildt, den gætter på skygge, ikke? Der det kunne fik vi solgt været. den app lidt for meget i forhold til, hvad Min skygge der er der ikke i familie. Okay, må jeg lige prøve at gå videre? Man kan jo bare sige nej, det var ikke rigtigt. Ja. Er det for kedeligt? Jamen, det ved jeg ikke, om jeg Nej, jeg trykkede ja! Nå. God damn it! Ej, det var lidt et lortet forsøg. Er det en pige? Nej. Ej, nu har jeg lyst til at prøve igen. Det var det irriterende. Jamen, tror du, lytterne synes, det er spændende? Nej, jeg tror ikke, de synes, det er spændende overhovedet. Du må lige finde på noget at snakke om. Jamen, det ved jeg, jeg ved ikke, jeg havde, for, jeg havde lidt håbet på, at det var en, en quiz med fyrgeri og fest. Ja, det havde jeg da også regnet med. Og så sidder vi bare og viser, at den ikke virker. Det var da mega nederen. Men den er altså ret vild, når man tager sådan noget, som ikke er så snævret som dig, Elias. Ja. Undskyld. Nu er jeg lige i gang igen. Du må lige underholde. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nå? Jamen, det er vi da kede af, at... Øh, er vi, vi sådan sidder og prøver at gøre for en app, der viser sig ikke at virke. Hvad er det, du... mere er i gang igen. Nu fortæl, spørger fortæl, den, om, fortæl, min, om skal... min karakter kan lide energidriks. <laughs> jeg spørger om jeg er computerfreak. Har jeg mørkt hår? Har jeg været i fjernsynet? Ja, yeah, nu kører det. Er du mere end 40? Nej, Nej mand. Er du stand-up komiker? Ja, yeah, sådan. Sådan. Is your character only famous under a nickname? Du Nej, må anden. det må være give. Ja, det må være give. Does your character playing movies? Ikke rigtigt. Ja, men det ved den vel. Har du briller på? Nej. Det havde du på et tidspunkt. Har jeg haft mit eget tv-show? Nej. Nu gætter den. Okay, okay. Rubens Søltoft. Rubens Søltoft er med i appen. Sådan. Den gætter på Rubens Nej, det er ikke den, ja. Nu må du finde mig. Nej, og nu trykker jeg nej til continue. Okay. Jeg kan ikke, gøre, jeg kan det. Ikke gøre det her. Jeg kan godt det Det er det største flop nogensinde det her jo. Nej, vi fandt jeg havde Roben. virkelig regnet med det her. Det blev godt, og nu har jeg bare ødelagt hele podcasten. Nej, du har, ikke. er var ked af det nu. Nu vil uh, også... jeg kan bare gerne hjælpe. Elias, hjem. Elias. Nej, nej. nej. Ja. Okay. Du må ikke græde. Du må ikke græde. du får en lyd. Det er da en meget glad lyd. Det er sådan jeg har. Så er vi, Så er vi tilbage en... igen. igen. Undskyld, jeg er helt nede på. Det skal du ikke have. Lighten up the mood. Okay. Vi har stadigvæk en snak tilbage om Jamen det, jamen det kan jeg ikke overskue nu jeg synes, Skal vi ikke svare på nogle spørgsmål eller noget? Fordi det der var, det var forfærdeligt jo, Vi er nødt til kan... at finde med noget tempo i nu ja, så, så lad os da tage nogle spørgsmål Nej hvor var det forfærdeligt det der Nej nej nej nej, nej. Det, var, det ikke... var simpelthen den dårligste app Nogen nogensinde har anmeldt Og de kunne godt lide den Hold kæft en lorte app mand. Bare idioter der sidder og siger Det her der er så fedt Den kan ikke gætte noget det er en Hvor var det nedtur det, det, det er en tegnet lambånd Det er en Lamborghini, der ikke kan noget Det er en totalt dårlig app Det giver heller ingen mening Sidder og reklamerer helt godt for den Jamen, det er så vildt Ej, kan gætte men... alt Og så kan den ikke gætte en skid mand Ej, men okay nu, Men der er altså også forskel på Pumba En Disney karakter Kendt af millioner af børn Verden over Og så på undskyld udtrykket Elias Elers, En mand der sidder Og er depressiv i Nu sidder landstolen. jeg lige Hvor lang tid tager det At gætte Gud Det må fandme være det nemmeste En To jeg kigger lige lidt på 3, spørgsmål 3 4 5 6 5 ja. Er Hvorfor siger du ikke noget? Jamen fordi, ja, hvad fanden skal jeg sige inden over at du sidder og giver Gud på din Men Den er simpelthen så dårlig. Den, den, det begynder det os, den begynder at spørge om, om han er mørkt hår, om han står på to ben. Det ved jeg ikke. Det er Nu, nu peber vi det op. Nu ringer vi til Karen Sofie live i podcasten. Nej, det, det gør man, kan vi, kan vi det Til det. Gør, Jeg tror hun er sur på mig. Ja, men det, fordi du ikke tager din telefon. Jamen jeg er jo midt i noget. Jamen du skal da ikke tage din telefon hele tiden. Nej. Det kan man ikke. Nej, det må man altså lære. Jeg har fundet her. Ja. Det første spørgsmål. Det er anna Maria Tengmark, der spørger, om Elias fik lavet en god påskesnaps. Hvis ja, hvad er der i? Øh, nej, det gjorde ikke. Den blev faktisk ikke særlig god. Jeg ja. synes, den blev sådan lidt kedelig. Øh, så der skal mere i næste gang, jeg skal lave det, tror jeg. Mere, ja. mere spark, mere krydderi, mere kærlighed, mere... Mere ja, ikke sæd, meget. Nu må det være nok med det sæd. Okay. Søren Val, det hedder han. Søren Val, Han spørger, om skægget har det godt. Skægget har det for syg. S Dit skæg er ved blive rigtig langt. Ja. Skal vi til at have langt skæg? Jamen, jeg er lidt i syv sind, fordi det vil jeg jo egentlig gerne, men jeg synes bare, når jeg kigger mig selv i spejlet, så ser jeg bare sådan en depressiv fyr med lang skæg efterhånden. Men det kan godt være, at det er meget fedt. Det er et meget tungt program, vi laver i dag. Ej, det synes jeg ikke, der Det er et meget uforberedt program, men det skal der sgu også være plads til. Jamen, jeg havde sådan en god følelse, da jeg kom, og havde lyst til at snakke om alt muligt, så kom quizzen, nu er jeg helt død. Jamen, så fuck den quizzen. Glem quizzen. Glem quizzen. Jeg, vi... kan ikke, jeg kan ikke glemme noget, der gør så ondt. Jamen, åh. Nu, skal vi lige, nu løfter vi stemningen igen med et par spørgsmål, og så snakker vi lidt om moderne kunst bagefter. Godt. Hvad er den værste fanmail, I har fået? Jeg har sgu aldrig rigtig fjov. Nej, jeg har aldrig fået sådan en fanmail, hvor der bare altså, det er altid nogen, der spørger om mig. Lige da jeg var begyndt at lave mit One-Man show sidste år, var der en pige, der havde været inde og, set, og så skrev hun til mig, at hun havde set mig øh, optræde hver gang jeg havde optrådt. Sådan hver gang det havde været offentligt på Suge eller andre steder. Så hun havde altid været ude og se mig i de sidste halvandet år eller sådan noget. Ja. Og hun var skuffet over At hun havde set materialet i mit one man -show før. Okay man sådan lidt, Du har jo set alt jeg har lavet Jeg har jo ikke skrevet det i smu Du har set mig hver gang jeg har optrådt Så har du har set alt jeg har lavet jo Mens ja. jeg har samlet det Det er sådan en fed illusion der er omkring Og fik jeg bare totalt ondt i maven Fordi jeg tænkte hvor er det nedtur Og hun har glædet til at komme ind og se Det så stor en fan der bare har set en altid Og så bliver jeg bare totalt skuffet Fordi hun ikke har tænkt over hvordan det fungerer Ja det, men det er, fordi der er sådan en illusion omkring, at stand-up, det er sådan noget, der foregår ja, ligesom der, Lige på, ligesom en der Vivi, der vi, Vivi Gede der. <laughs> vi, vi, Undskyld vi, vi, vi, mig, gede, so gede, der bare udtaler sig om noget, hun bare skal holde kæft om, Det, fede var, det, var, det fede var hendes levering. Ja, hvis der ja. folk ikke ved, hvad vi taler om, så er der sådan en klip, der var, jeg tror det var TV2, der var ude tv interviewede nogle jeg så af, lærere, der demonstrerer i forbindelse med konflikten, og så er der en, en, en, en sød ældre dame, der hedder Vivi Gede, en der står og siger... er rang, du! Hun bliver spurgt, hvad vil der ske, hvis I ikke får lov at forberede jer til timerne. Så, så siger hun, jam, så, så bliver undervisningen jo bare sådan... Stand det, noget, så går bare stand laver stand-up. Stand så kommer man bare stand-up, og så kigger hun på ham, og man kan se, at han ikke forstår, hvad det er, hun mener. Så ja. siger hun, fordi, fordi man ikke har forberedt sig. Og det er jo bare, at Vivi... Den skulle altså, du have forberedt det... lidt bedre, den Jones. Altså, undskyld. Jeg ved godt, hun ved ikke noget om stand-up, derfor Nej. hun undskyld. Men helt ærligt, ikke? Mm. Hold din fede kæft. Nå, det er derfor, jeg er så træt af hver gang der de bliver Det kan seriøst ikke passe, at der er nogen, der er så idiotiske i deres hjerner, at de tænker, nå men det er jo bare noget, de går op og finder på, hver dag, det samme, hver aften. Nej. Han, er bare, han går bare op, og, og, og er sjov i en time, Jamen, eller det er en, jo en det halv er time, uden problemer. Det er helt tegt. Og ja, ja. det giver mening, og det virker nærmest som om han har skrevet det på forhånd, men her, ikke? Nej, han, han står bare og på det. det. Han står bare og på det. Men der er der selvfølgelig nogen der improviserer. jeg havde jeg, havde en, jeg havde en uge på SU et på måneder siden, hvor der sidder et, et selskab en aften af to, to øh, forskellige selskaber bestående af håndværkere. De er alle sammen omkring, øh, det ved jeg ikke, mellem 30 og 40 år gamle, og hvert selskab er på cirka 20 personer. De sidder lige ved siden af hinanden op på en scene, og de har bare besluttet sig for at jeg skal da ikke stå og mangle materiale. Nej, det skal da ikke sig at stand up han løber tør for mig at midt i sit sæt Vi må da heller råbe ting til ham, som for eksempel, øh, du må få mine børn, du må få mine børn. Så jeg til sidst bare er nødt til, jeg er nødt til at stå og skælde voksne mænd ud op fra scenen til ja, et men, show, men, som 100 mennesker har betalt penge for. Er jeg nødt til at stå og opdrage folk, fordi de ikke fatter noget? Jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver rasende igen nu. Ja, men jeg jeg bliver på, så fucking rasende. Hvis det du går det ind og ser stand så hold din fucking kæft, mand. Hold Hvor... din kæft. Så... Hvis du bliver nu, spurgt om nu... noget, så svar men hvis du har betalt penge for at komme ind og se et show, det er en fucking, det er, det er en, en retorisk, det er, retorisk det, det er noget der er forberedt, yeah. det er en materiale hjemmefra, selv hvis jeg står og improviserer, så hold din fucking kæft. Du er så voldsom lige nu, hvis folk havde set, hvordan du så ud i hovedet, når du sagde, så hold din, hvis du inder stand-up, så hold din fucking kæft, man. Det, det er måske lige hårdt nok. Nej, Amen, jeg gider nu, det ikke. Nu, nu kommer vi til en af de der punkter, hvor du kommer til det, du har sagt i podcast. Nu kommer til at tænke på et tidspunkt, måske det var lidt voldsomt. Nej. Jeg bare råbte til alle, der skal ud og se mig i fremtiden. Hold din. Du er så stønder Hold din. Og <laughs> vi spørger dig om noget mand ja, Så men... hold din fucking køft mand. Det er jeg mig, håber... der bestemmer. Det er mig, der snakker, mand. Du betale penge, man. Jeg forstår det godt, Martin. Du siger det bare så voldsomt, at det virker som om... At det, er, det er fordi, noget, man jeg virkelig vil... føler det. Du siger det som om, det er noget, man vil håndhæve, som om, at man er over dem. Men det er det jo ikke. Det er, det er jo bare fordi at det at, det er at, at det, Aftalen er jo, jeg har forberedt mig, så hvis I tiger stille, så skal jeg gøre mit bedste for, at I kommer til at grine. Ja. Og hvis de snakker, gør det desværre. Men... Det skal jo heller ikke lyde som om, at man bare sådan Ja, fucking I holder kæft, så snakker jeg Så Nej, virker det bedst, med. det skal jo ikke være sådan helt uh, lærer Nej, men det blev uh, lige sådan Lige <laughs> lidt for meget Hold yes, fucking kæft man. Nej, det er fordi det, situationen er jo tit Det er jo, det er jo nogle gange, at det er jo meget sjovt Hvis ja. man, hvis man hvis der er en, der råber et eller andet Det kan godt sagtens være skægt Problemet er bare, hvis det er inde på Su, Der sidder 120 mennesker, ja. og alle sammen har betalt 150 kroner for at komme ind Og så sidder der 10 mennesker, der har besluttet sig for Vi skal egentlig bare sidde og snakke med hinanden og gør det så højt, at det forstyrrer ham op på scenen. Og hvis han bliver forstyrret af det, så råber vi bare noget op til ham midt i det, han står og fortæller. Det ødelægger jo også showet for alle de det andre, der har betalt. for Det ødelægger midt at komme showet ind. fuldstændigt. Ja, og jeg har det godt med det at sige. <laughs> Hvad synes I om Kim Jong-un? Jeg synes, han virker som en Han har gang i meget for tiden. Han er en travl mand. Jeg ville jeg vil ønske, at han ikke var blevet hjernevasket til at skulle gå i hans fars forspor. At det på en eller anden måde var lykkedes ham at løsrive sig og se, se verden i nogle andres, igennem andre glas end Nordkoreas. Fordi, også, fordi så vil han, han have en fornemmelse af, at det der tog, de er på, det er bare one way ticket to nowhere. Fordi hvis de ender med at gøre gør det til en realitet nogle af de ting, de truer med, så kommer de til at skade verden voldsomt. De kommer til at slå mennesker ihjel måske. Mm. Men de kommer også alle sammen til at dø, ja. fordi de kan ikke vinde over hele verden. Nej. På et eller andet tidspunkt vil der være en general i Rusland, eller i USA, eller i Kina, der snapper fuldstændig, fordi at de har bombet for meget, eller gjort noget, der er for forkert. Og så bliver de lynched. Ja. Og det er mig, at han ikke forstår det, for det tror jeg, han kan gøre. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke bare, du ved, at han far ud var sådan lidt, jeg ved godt, det er totalt mærkeligt, ikke? men jeg kunne ikke gøre noget af det, det var ham, der bestemt. Skal vi ikke prøve på en eller anden måde at se, om vi kan blive et rigtigt land, hvor folk sådan alle bare må have mobiltelefoner, og jeg ikke vasker hele befolkningen gennem bare total regulativer omkring alt? Jeg så lige, så så The Daily Show, før du kom, hvor John Stewart snakkede om det. Der synes jeg, han sagde noget meget klogt og sjovt. Det der med, hvis, du gerne vil, hvis, du ligesom, hvis din befolkning skal tro, at Nordkorea er det største land i verden og har vundet en krig mod USA, så, det, så sig du det da bare til dem. De har ja. jo ikke noget internet. De får ikke nogen nytte af Du kan jo bare. Blive, du har jo ikke noget at gå ud og sige til resten af verden, vi smader jer. Mm. Du kan jo bare sige til dit folk, vi har, vi vi har smadret dem. dem. Vi har smadret det er dem. nok. det er jo det er jo helt tosset. Nå, øh, Kasper Felt regner I med, at I skal have en gæst med igen. Jeg synes afsnittet med Stockholm var et af de sjove nemlig. Det er på en måde at sige på, at vi er lidt kedelige, når vi faktisk ja, er sammen. Ja, og vildt, at, at skønhedsafsnittet var sjovt. Ja, men, nå, men det er da meget ret. Ja, vi skal da have en gæst med igen. lad os få nogle flere mennesker med ind, mand. Jeg er også for doven til at skulle sidde og snakke hele tiden. Ja. Spørgsmål til Elias Hvad er det næste du skal lave Nu hvor Sule News er slut Hvad er det næste Jeg skal til Thailand <laughs> Han skal til Thailand Og det skal ikke optages Jeg skal til Thailand den 19. Uh, april Og så kommer jeg hjem igen den 13. maj Og så skal jeg vel bare i gang med at skrive på min one man show derefter Jeg er mm. i gang nu Men sådan du ved Jeg tænker efter en god ferie Efter Sule News og alt med sammenbrud og alt, Så tænker jeg lige Væk tre uger Lige uh, Bare for nulstillet alt Og når du ja. så kommer tilbage Så har jeg en masse ting jeg gerne vil skrive om Jeg har en masse ting i gang med at skrive på nu og så når jeg kommer tilbage, så øh, begynder jeg at løs røv på det. Ja. Det er en god idé. Ja, yeah. det lyder fandme lækkert. Jeg tror ikke vi når alle spørgsmål inden Elias, vi kan godt jeg synes stykker. jeg gider ikke snakke om dit kunst alligevel, er det okay? Det er helt fint. Der er en af Mette spørg, hvordan er jeres materialeproces? Sætter I ned og tvinger det frem eller finder I på det løbende? Og hvor mange gange skal det øves igennem før den sidder i skabet? Jeg skal typisk se, når jeg har når jeg endelig har fået skrevet noget. jeg vil sige processen ind til jeg har en sides -tekst, jeg vil tage med på open mic, er meget forskellig. Det kan ske på en halv time, fordi der ligger et eller andet, der slår mig, jeg kommer i tanker om noget, øh, som bare naturligt er sjovt for mig at fortælle. Så, øh, så, kan, jeg, øh, så kan jeg skrive det ud ret hurtigt. Mm. Men hvis det sådan er noget, ligesom det, jeg har nu, hvor jeg prøver at snakke om at blive voksen, så er det sådan små fragmenterede tanker, som jeg prøver at få samlet. Så det er meget skrevet yeah. på en eller anden måde. Det gør, at det er sværere at skrive ud, det har taget længere tid. Og det er også sværere at finpudse, når du optræder med det, fordi at du, skal, du skal finde på det naturlige det. Det er ikke bare naturligt at fortælle. Nej. Jeg synes, det er lidt det samme. Jeg har sådan lidt vintertung sind for tiden, yeah. så jeg går ikke og får så mange sjove idéer, jeg skriver ned. Nej. Men der er til gengæld masser af gange, hvor jeg ser et eller andet, hvor jeg tænker, det skulle sgu meget interessant. Yeah. Der kunne være noget interessant at snakke om, og så ved jeg ikke, om det er sjovt. Nej. Så prøver jeg at skrive noget på det, og så kan det være, at det bliver alt for alvorligt. Og så hvis der er lidt på det, der sker, så tager jeg det med på en open mic og yeah. prøver at sige det. Og så kan jeg høre, så nogle gange kommer jeg ud af en tangent, hvor det var sgu da meget sjovt. Yeah. Og så har jeg optaget det på... Et en diksafon og så går jeg hjem og hører det og så prøver jeg at skrive videre fra det der og så lige pludselig så har man måske en bid ja. og måske har man ikke noget det jeg har opdaget det er at øh, det er angstprovokerende men jeg begyndte at øve mig mindre før i tiden var jeg meget stringent ja. så når jeg gik på så sagde jeg præcis det jeg havde skrevet der nærmest men nu har mm. jeg begyndt sådan at kunne huske det mindre fordi når jeg kigger ned på papiret og ser den joke jeg ikke kan huske jeg skal sige når jeg bare lige ser den første sætning eller hvad den hedder så kan jeg jo godt fortælle joken men det er det der med at huske rækkefølgen på ti nye jokes du har skrevet som har en sammenhæng det er pissesvært. Men jeg har lagt mærke til at når jeg skal tænke mindre på at huske det, Man bare giver mig selv lov til at kigge ned på mit papir Hvis det er som jo er helt okay på en mike. Hvis jeg giver mig selv lov til det Så lever jeg mere i det Og så finder jeg på sjove ting Forskellige steder som improvisation over Det man har forberedt Mens jeg står på scenen Og det gør jeg meget lidt Men jeg har opdaget at det sker Ikke altid lige godt Men det sker bare mere når du gør det på den måde Så det er, det er min proces nu Det er at jeg prøver at blive mere naturlig Fordi jeg prøver at finde på en chat på scenen også Det plejer jeg ikke at gøre Nej, at forberede, test på scenen, det der ikke virker, bliver lavet om, prøver det, hvis det virker, så er den på plads, og så er alle ja. de steder, hvor det ikke virker, der bliver bare ved med at skrive om, i stedet ja. for bare at stå med det, og prøve at tænke, tænk, mens man står der, det er fandme også det er angstbrugerende, fordi nogle gange, så kan jeg ikke finde på noget, ja, nej, det, jeg så er har bare det bare dårligt, og så går en lidt i panik, så bliver det sværere at huske det næste, og så kan det bare gå ned og bakke. men som regel, ja. så selv på en dårlig aften, så får jeg sgu mig igennem det på en hederlig måde, Folk sidder ikke og tænker, fuck, var han bare altid god, Hermelius Ehlers, men de sidder og tænker, det var ikke, han var ikke dårlig. De har ikke fået, det ikke, jeg tænker sådan, at de kan se det er nyt, så de tænker ja. ikke, det nu har vi da tabt alt for ham. Men der synes jeg altså også, open mic, det er det, de er der for. Ja, men jeg synes fandme, det er svært, når man tager på suge på en open mic, fordi det er jo bare en showcase for de bedste open mic-komikere, der er i Danmark lige øjeblikket. Men det er, også, det er også specielt med Og så en enkelt ny hister her, ikke? Det er også specielt med su Ja. de andre ikke. der er der altså ikke noget i vejen for Ej, jeg var på mellemrummet er for nylig, hvor der sidder 12 mennesker ja. i et lille værelse på Nørrebro det var sgu meget fedt. det er low key det er hyggeligt det er low key og der får du fandme, altså, du får aldrig en følelse af jeg slagtede, eller Nej. det gik bare rigtig godt men du får en følelse af okay det er i hvert fald stensikkert, de her fem steder er det sjovt jeg synes faktisk fordi på der der mellemrummet de rummet, faktisk der er det at nemmere at snakke små ting fra mm. der, der, der står du i en dagligstue på. og snakker med folk men der er meget mindre pres på jeg synes virkelig det minder om det gamle Bispebjerg på den der måde at du står bare på et lille tæppe og så sidder der nogle folk, og de er klar til at høre det, og de er klar til at lade som om, vi er på en kommende klub. Nu ser vi stand op, selvom egentlig ja. ikke er det det er. Og så kan du bare se, om det er en simulator på en måde. Ja, fordi at det er ikke så farligt at bombe der, fordi der ja. sidder bare 12 mennesker. Nå, men den virkede ikke. Hvad så med den næste? Mm. Kontra 120 forventningsfølgelse Men det er så slet mennesker. heller ikke lige så rart Undskyld Men ah, det er ikke lige så en rar fornemmelse Man har i kroppen når man optræder der Som hvis man gør det et sted Hvor det, slet virkelig, ikke bagefter, hvor det virkelig går amok Det der rush du har brug for når du går på scenen ja. Og det går godt Den der sådan whoosh følelse Fordi ja. at det lykkedes Jeg fik den mand Det ligeskabet mm. Den får du aldrig. Nej, synes jeg personligt. Men du får en anden oplevelse. Men hvis man går ned med en indstilling til, at nu, at nu mm. skal jeg ned og hygge, og nu er jeg på arbejde, nu skal jeg prøve at få noget ud af det her nye, jeg har ja. skrevet, så synes jeg, det er et rigtig godt sted. Og det er det, det er der for. Jamen, og det er det, du, man du, kan, der. du ja. kan slappe af. Det var det, det, jeg gik nemlig derfra med tanken om, det her skal nok blive til noget. Ja. Jeg gik derfra med tanken, hvis jeg havde været på suge over for 120 mennesker, og det var gået lige sådan, så havde jeg tænkt, oh, du klarede den lige, du bombede ikke, fordi at ja. du skal have en vis kvalitet på suge. Men mm. dernede, det var virkelig sådan en følelse, at jeg tænkte. Det var første gang, du prøvede det. Det virkede sgu da meget godt. Ja. ja. Nå, næste spørgsmål. Marie Bastrup, hvad er jeres holdning til lockouten? Øh, vi, den vil jeg ikke have en holdning til. Nø, men, men jeg ligesom, vil, min holdning er ligesom sidst, ja, optog, Jeg synes, Hvis alle lærerne stort set, ikke? Ja. 99% af alle lærer synes, det er en dårlig idé, så det, det vi gennemfører, så vil jeg umiddelbart sige, at det er dårligt, fordi selv hvis de kan komme med et argument, eller om for økonomien et eller andet, bla, bla, så giver det mening. Så vil jeg sige, ja, ja, men hvis alle dem, der skal udføre det, jeg beder dem om, siger, det bliver dårligere, det kan jeg ikke lide, det vil jeg blive ked og træt af, hmm. så skal du gøre det, for så Nej. bliver det dårligere. Nej, og de fleste, der siger, at lærerne har det fornemt og ikke laver noget, det er folk uden børn, eller folk, der ikke ved. Det er folk, der, der, der ikke lære. kender en lærer, så, fordi ja. jeg kender en 3-4 stykker, og det er alle sammen folk, der tænker, okay, du arbejder for Jeg fanden. har set et par stand-up-komikere nærmest sige, at lærerne har det fornemt. Der har det sådan lidt, hold din kæft. Ja. Hold din fucking kæft, mand. Du skal føle dig så privilegeret af at jeg kunne leve af at fortælle vidigheder. Ja. Så skal du ikke stå og fortælle folk, der har taget en læreruddannelse ja, nej, nej. og skal holde styr på 30 børn hver dag, at de har det fornemt. Nej, Hold det går ikke. Per no. Stærk Andreasen, er festivallivet noget for jer? Og kunne de tænke sig, at I optog et live-afsnit på et tidspunkt, eventuelt på en festival? Festivallivet, jeg kan godt lide Roskilde Festival. Jeg synes, ja. det er fantastisk, men lige præcis derfor tror jeg heller ikke, at vi kommer til at optage et, mm. et live festival Fordi jeg, jeg skal ikke have noget med på en festival, der har nej. værdi. Nej, så skal vi optage et live-festival-afsnit her, ja. også, mens der er festival et andet sted. Ja, jeg tager hatten af for, at Mikkel, og jeg har været med flere gange i FB Farvandet på Roskilde, og det tager jeg have hatten af for, at så har han bare lige sit udstyr med ja. på Roskilde. Det vil jeg fandme ikke tur. Det kunne være, at vi kunne lave et distortion-afsnit. Ja, det kunne... hvor vi sidder på en bænk et eller andet sted, eller sådan noget. Det eller ikke... ja. i en lejlighed ud til distortion-gaden. Det kunne være meget hyggeligt. Det kan vi prøve at snakke om. Det kan vi af. finde ud af. Ja. Øhm... øhm... Bop, bop, bop. Nå. Jamen... Uh... Elias Ehlers one-man-show er fandme sjov. Martin Nørgaard, hvornår kommer du med dit første one-man-show? Det vil jeg lige sige. Jamen, jeg har ikke noget one-man-show. Nej, men der kommer skal... noget, der vinder om det. Men til, festival... til comedyfestivalen. festivalen ja. der vil jeg gerne lave en team. Ja, Og det... det vil jeg sige, at one-man-show, også selvom du ikke kalder ja. det det, så er det tilsvarende. Jamen, jeg skal... jeg skal prøve at finde en måde at lave en beskrivelse af det her på, så folk har en, så folk er bevisse om, at det ikke er... Det ikke anden på coke. Ja. Det er ikke et stort teateropsætning. Det er mig der kommer til at lave en times materiale, hvor der kommer til at være noget fra min klubtursæt og der kommer til at være nogle nyere ting og det kommer til at være skrevet sammen på en måde så jeg har en god fornemmelse med det, men det kommer ikke til at være et temashow og det er ikke et one man show. Det er mere en special det er mere en team. Jeg vil ønske at det var mindre som at vi skulle pakke vores ting ind i titler. Jeg synes det er irriterende ved festivalen. Ja. Og det er ikke fordi jeg synes festivalen er irriterende, men jeg synes det er et reelt problem for mig hver gang der er festival. Jeg vil bare gerne ud og optræde med det bedste materiale jeg har. Fordi jeg tænker, at de folk, der gider at se mig optræde, det må være det, de er interesseret i. Det materiale, han har lige nu, det bedste er det. Optræd med det, eller det nyeste er det. Ikke fordi, om det er nyt, men det er dårligt. Men sådan du ved, kom ud og se det, jeg laver lige nu. Det må være det, der er attraktivt. Ikke om, jeg har kaldt det et eller andet, og der er et overordnet tema. Det må være, min en af de komer, jeg godt kan lide, jeg skal ud og se ham optræde med hans nye materiale. Det, han laver lige nu. Ja. Altså, det må være det, der er interessant, men det kan ja. du ikke. Jeg kan huske, det tætteste, jeg kom på det, det var, at jeg lavede et roommate-show med Vigman, som bare var, du ved, to komikere bor sammen. Se, hvad materiale, de har skrevet i løbet af de to år. Ja. Altså, bum. Sådan helt, der, der er ingen grav. Og så lavede jeg et med Fuglendorf ude på Bispebjerg, som bare, der var, der var ingen rigtig titel. Der stod bare på plakaten, to gode komikere i lidt længere tid. Mm. For det var ideen. Det var simpelt stand-up, vi laver bare stand-up, og så optrådte vi begge to i 5-5 minutter. Ja det var også sådan et, jeg lavede med Heino til festivalen ja, sidste år. Det kan virkelig virkelig godt lide dem, fordi det er det jeg har lyst til. Og hvis jeg ja. selv var stand-up fan, hvilket jeg jo er, eller hvis jeg var til festival et sted, jeg vil ikke gå ind og se et show, fordi det hed et eller andet ting. Nej, hvor er det spændende, at han har gjort det på den måde? Jeg vil ind og se øh, dem, jeg kan lide. Ja. Og så sådan det ligeligt med hvad det hedder. Mm. Jeg vil ind, ind og har se min yndlingskomiker. Sådan har jeg det også. Og jeg, det ville jeg... Jeg ønske det var mere sådan. Jamen jeg glæder mig også til at lave den der time der og for at se hvordan. Ja. Om der overhovedet kommer nogen. Altså, jeg... Jeg, kan da, godt lige lige, det jeg det. kan da godt lige gøre reklame for den til at starte Jeg har ikke lige nogen titel det. til den nu, det er ikke helt på plads. Og det er maksimalt fedt. Det er maksimalt fedt, det kommer til at hedde. Det kunne det sagtens hede. Ja. Øhm, og det kommer til at være på en scene, der hedder Bastarden på huset i ja. Der kan nok sidde omkring 60-65 mennesker. Det er perfekt. Øh, det er et hyggelige lokale. Jeg har været at se det, man kan gøre det helt mørkt og intimt og, og hyggeligt. Og så regner jeg med, at det måske bliver optaget. Uh, enten på lyd eller på video Og ja. så finde ud af hvad jeg gør med det ja. Efter festivalen Festival. Så kan det være at man kommer til at kunne købe En, uh, en teams uh, lyd optagelse ja. Med stand med mig Til ingen penge engang til efteråret ja, Det lyder fedt Det, det, det er lidt mit uh, projekt jeg går over og sysler lidt med Det glæder jeg mig lidt til At komme få, stå. Og f og få luft under vingerne på ja. uh, Så er der ellers ikke så mange Der er lige Jo oh, vi skal lige Altså der er en der spørger om vi kan lave et shout out til en ven der hedder August Fordi det var ham der viste ham podcasten Det gør vi godt Hej August. August Det er fedt at du reklamerer for vores ting Godt lavet August du får, Hvis vi øh... var et større firma så ville du få en complimentary steak knife Men det er vi desværre ikke Nej, så du kan bare få en complimentary Du kan få et øh, holler Er du klar? Vi laver et holler som i Holler ja. 3 2 1 Holler Det var til dig Det var til August. Dig, August Ja øh, Ja så skal der... vi... Altså skal vi Undskyld nu siger jeg det er uromantisk Skal vi også til at runde af Jo vi skal jeg, jeg synes, der være, vi, har noget, vi, har, vi har snakket lidt i dag. Ja, nu skal du ikke sige, at jeg ikke skal sige undskyld, men jeg er altså ked af det med akinaterne. Fordi jeg havde virkelig planlagt, at det ville blive federe. Jeg havde en idé om, hvad der skulle ske, og så kom jeg til at gøre noget andet, og så virkede det ikke. Ja, du... Fordi det var løgn. Jeg havde fundet mig selv på den før. Ja. Og jeg synes, det sjove ved det, det var, at den blev ret specifik til sidst. Og så lige en mig gætten på Simon Talbert. Mm. Og så tager den bare virkelig mange spørgsmål igen. Jeg tror, det er sådan noget 57 spørgsmål. Og så til sidst... Men der kunne du da også godt have tænkt. Ja, men så til sidst. Så gætter den Elias. Ehlers. Og det er sådan noget med at der er 12 mennesker der har gættet det, og det er så svært. Og det er ja. er vildt, ved det der har siddet folk med den der bare tænkt fuck dig, mand. Jeg har dig Du gætter aldrig det Elias. Ehlers. Så er de bare blevet ved og sige, nå, er det var nå Elias. Yeah. Wow! Det er for vildt, mand. Det er for vildt. Jeg, jeg synes sæt den fucking musik ja. på. Du får øh, du får lov at høre øh, outro. Tak skal du have, mand. Jeg kommer her. Hvad hedder ja. det? Jeg synes det har været ret i dag, Elias. Jeg synes det er. Du Jeg synes ikke det er en case, Okay, okay. I know it. Ej, nu er du okay? Rational! Nej! Nå, men hvad hedder det, Elias? Hvornår er det, du skal afsted på ferie? 5. Den 14. 19. april. 15. A. Ja. Vi skal altså nå et afsnit mere inden. Jeg tænkte, vi skulle prøve at lave et skybausnit hvor jeg bare sidder og har det for bags med en mojito. Det skal vi. Vi skal også lave et afsnit mere inden. Ja. Skal vi love det nu? Ja, ja vi laver et afsnit. Inden. Der kommer et afsnit mere inden den 19. Ja, det, er det gør det Nej, nej, det ja, lover jeg da godt. Det det. Vi kan lave i det i næste uge. Jeg har stoppet på nyhederne. Jeg har god tid. Er... Jeg godt pæk og ser tv Og så har jeg også et vc Det kan jeg ikke det her Sådan, I lige har af i dag Tak fordi I lyttede med Det var en fornøjelse at sidde og hygge os Vi ses forhåbentlig næste uge Hus. Hej